«Не будь довго біля ока прірви, брати», – сказав тепло Симеон. «Без звички може стати тобі недобре». «Дякую за застаругу, брати Симеоне», – вклонився я і відійшов, залишивши Симеона стояти під деревом. Усе, що почув, дивно мене вразило, і я поспішив до Сузонта, щоб переповісти йому. Сузонт уважно і пильно мене вислухав. Павло цей час знову клякнув у кущах, віддавшись молитві. «Отже, вони виставили біля ока прірви сторожу», – сказав Созонт. «Маємо також підкріплення мого здогаду. Симеон не простак». «А як із живою і мертвою водою?» – спитав я. Історія про створення джерела Криниці описана в житті Симеона Стопника – але там джерело вибилося зі скелі. Отже, як і в інших так званих чудах, фабло одяглося у сучасну одежу. «Чи не спрощуєш, брате, Созонте?» – спитав я. «Хочеш сказати, – гостро мовив Созонт, – чи не є Микита справді святий та чудотворець?» Християнська церква велить вірити у святих і чудотворців бо чудотворцем був Христос та його апостоли. Святим наша церква називає людину, яка чудотворить за життя і після смерті, і мощі якого стали нетлінні. Отже, святою людина за життя не оголошується, мовив Созонт, і на замислився. Христос – Господь. І в чудотворення Бога не може бути сумніву його апостоли, люди, які, війшовши у безпосередній стосунок із Богом, стали його інструментами. Чи були такими інструментами інші святі, чи ворожбити, як Симон із дій апостолів, немає у меї твердої впевненості, могли б бути серед них і справді вибрані Господом, а могли б бути і облудники. Згадай, дії апостолів, був один чоловік, на ім'я йому Симон, що до того в цьому місці займався ворожбитством та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі, від найменшого до найбільшого кажучи, він – сила Божа, що зветься велика. Його ж слухалися, бо він їх довгий час дивував ворожбитством. Отож, годі визначати, брате, хто був із них струментом Божим, а хто ворожбитом. Щоб вивірити Микиту, я й пішов у цю мандрівку. До вколишніх святих може вивірити хіба Бог, а живих і теперішніх, котрі у святі шиються, навіть грішна людина, як я. Але чи конче треба їх викривати, спитав я. Викривати таємне, вилів сам Господь, сказавши, все таємне має бути явним. Істини же тільки Бог правди, а не брехні. Сказав ще Господь устами Давида. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитися, доки будете марно любити, шукати неправди. І... Блаженна людина, що Бога учинила своєю твердиною і не зверталась до тих, що до неправди схиляються. Коли я скинув із себе брате, одежу світську і вдяг духовну, попросив Господа. Ненавиджу усяку путь брехні. Ненавиджу, Господи, неправду. Ненавиджу тих, у кого правиться брехня. Віддали від мене шлях брехні. Брехня у світі ходить пишним паном. Брехню люди сотворили своїм пристанищем. Брехню наслідили наші батьки. Від них – ми, а від нас – діти наші. Через те, як сказав святий Павло, вони правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили створінню більше, як творцеві. Ось що мною керує брате Михайле. Вірю тобі і розумію, але мене мучить інше. А що коли твоя підозра до цих людей неправдива? Що коли вони вістять правду і те, що вістять, вістять істинно?